Kapittel 36 Och du, menneskesønn, profeter om Israels fjell, og du skal si «Dere, Israels fjell, hør Jehovas ord. Dette er hva den suverene Herre Jehova har sagt. de fiendene har sagt mot dere «Ha! Selv offerhaugene fra gammeltid, som en eiendom er det blitt vårt!» Profeter derfor, og du skal si dette er hva den suverene Herre Jehova har sagt. Fordi, ja, fordi de har ødelagt og glefset etter dere fra alle sider, for at dere skulle bli en eiendom for dem som er igjen av nasjonene, og fordi de stadig snakker om dere med tungen, og dere får dårlig omtale blant folk, derfor, dere Israels fjell, hør den suverene Herre Jehovas ord. Dette er hva den suverene Herre Jehova har sagt til fjellene og til høydene, til bekkefarene og til dalene, og til de hergede stedene som ble lagt døde, og til de forlatte byene som har blitt til rov og til spott for dem som er igjen av de nasjoner som er rundt omkring. Derfor, dette er den suverene Herre Jehova har sagt. Sannelig, i min nidkjærhetsild vil jeg tale mot dem som er igjen av nasjonene, og mot hele edom, de som har gitt mitt land til seg selv som en eiendom med hele hjertets fryd, med foraktig sjelen, på grunn av dets beitemark og for å plyndre.» Profeter derfor om Israels jord, og du skal si til fjellene og til høydene, til bekkefarene og til dalene, «Dette er vad den suverene Herre Jehova har sagt. Se, jeg selv må tale i min idkjærhet og i min voldsomme harme, fordi dere har båret ydmykelse fra nasjonene. Derfor, dette er vad den suverene Herre Jehova har sagt. Jeg selv har løftet min hånd og avlagt edd på at de nasjoner som er rundt omkring dere, de skal selv bære sin egen ydmykelse. Og dere, Israels fjell, deres grener skal dere la skyte frem, og deres frukt skal dere bære for mitt folk Israel, for de har nærmet seg og skal snart komme in. For se, jeg har velvillig stemt mot dere, og jeg skal i sannhet vende meg til dere, og dere skal virkelig bli dyrket og tilsådd. Og jeg vil gjøre menneskene tallrike på dere, hele Israels hus, det hele.» og byene skal bli bebodd, og de herjede stedene skal bli gjennoppbygd. Ja, jeg vil gjøre mennesker og dyr tallrike på dere, og de skal visselig bli tallrike og fruktbare, og jeg skal i sannhet la dere bli bebodd, slik dere var tidligere, og jeg vil gjøre mer godt enn i deres første tilstand, og dere skal sannelig kjenne at jeg er Jehova. Og på dere vil jeg la mennesker vandre, ja, mitt folk Israel, og de skal ta dere i eie, og dere skal bli en arvelodd for dem og dere skal aldrig mer berøve dem barna. Dette er hva den suverene Herre Jehova har sagt. Fordi det er noen som sier til dere, «Et land som fortærer mennesker, det det du er, og et som berøver din nasjoner barna, det er det du har blitt. Derfor skal du ikke mer fortære mennesker, og dine nasjoner skal du ikke mer berøve barna», lyder en suverene Herre Jehovas utsangen og jeg skal ikke la bli hørt noen ytterligere ydmykende tale fra nasjonene om dig og hån fra folkene skal du ikke mer bære, og dine nasjoner skal du ikke mer få til å snuble, lyder en suverene herre Jehovas utsagn. Og Jehovas ord fortsatte å komme til meg, og det lød, «Menneskesønn, Israels hus bodde på sin jord, og de fortsatte å gjøre den uren ved sin vei og ved sine gjerninger. Som menstruasjonsurenhet er deres vei blitt framfor mig. Jag tog till att utösa min voldsamma harme over dem på grund av det blod som de hade utöst over landet, det landet som de hade gjort urent med sina skittna avgudar. Och jag gick igång med att spre dem bland människorna, slik att de blev ströd ut bland landene. Efter deras vei och etter deras gärninger dömte jag dem. Så kom de till dina nationer som de nå kom till, och folk begynte att vanhelge mitt heliga namn vid assi om dem. Detta är Jehovas folk, och fra hans land har de dratt ut og jeg skal ha medyng med mitt hellige navn, som Israels hus har vannheliget blant de som de har kommet til. Si derfor til Israels hus, «Dette er vad den suverene Herre Jehova har sagt. Det er ikke for dere skyld jeg det, Israels hus, men for mitt hellige navns skyld, det som dere har vannheliget blant de som dere har kommet til.» Og jeg skal i hellige mitt store navn, som blev vannhelliget blant nasjonene, det som dere vannhelliget mitt i blant dem. Og nasjonene skal sannelig kjenne at jeg er Jehova, lyder en suverene Herre Jehovas utsangen, når jeg blir helliget blant dere for øynene på dem. Og jeg vil ta dere ut fra nasjonene, og samle dere fra alle landene, og føre dere inn på deres egen jord. Og jeg vil stenke rent vann på dere, og dere skal bli rene.» Fra alle deres urenheter og fra alle deres skittende avguder skal jeg rense dere. Og jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd skal jeg legge i deres indre. Og jeg vil ta bort steinhjerte fra deres kjød og gi dere et kjøtthjerte. Og min ånd skal jeg legge i deres indre, og jeg vil handle slik at dere vandrer etter mine forordninger og retter dere etter mine rettslige avgjørelser og virkelig følger dem. Og dere skal visselig bo i det landet som jeg ga deres forfedre, og dere skal bli mitt folk og jeg skal bli deres Gud. Og jeg vil frelse dere fra alle deres ureenheter, og rope til korne og sørge for en overflodade av det, og jeg skal ikke la noen hungersnød kom over dere. Og jeg skal i sannhet sørge for en overflod av treetsfrukt og markens grøde, for at dere ikke mer skal ta imot hånd blant nasjonene på grunn av hungersnød. Og dere skal sannelig huske deres onde veier og deres gjerninger som ikke var gode, og dere skal visselig følge vemmelse ved deres egen person på grunn av deres misgjerninger og på grunn av deres veders Det er ikke for deres skyld jeg gjør dette, lyder den suverene herre Jehovas utsagen. Det skal dere vite. Skam dere, og føl ydmykelse på grunn av deres veier, Israels hus. Dette er vad den suverene herre Jehova har sagt. Den dagen jeg renser dere for alle deres misgjerninger, vil jeg også la byene bli bebodd og de herjede stedene skal bli gjennoppbygd, og det øde landet skal bli dyrket, enn da det var blitt en ødselig ødemark for øynene på en vær som gikk forbi. Og folk skal i sannhet si, «Det landet der borte som var lagt øde er blitt som edens hage, og byene som lå øde og som var ødelagt og revet ned er befestet, de er blitt bebodt, O de nationer som blir tilbake runt omkring dere skal sannelig erkjenne at jeg, Jehova, har bygd opp de ting som var revet ned. Jeg har beplantet det som var lagt døde. Jeg, Jehova, har talt, og jeg har gjort det. Dette er hva den suverene Herre Jehova har sagt. For dette skal jeg fortsat la mig søke av Israels hus, for at jeg skal gjøre det for dem. Jeg skal gjøre dem tallrike som en jord av mennesker.» Som en jord av hellige personer, som Jerusalems jord i hennes festtider, slik skal de byene som lå øde bli fulle av en jord av mennesker, og folk skal sannelig kenne, at jeg er Jehova.